Външни и вътрешни методи 32. лекция от младежки окултен клас 8 година изнесена от учителя на 3 май 1929 година Салфия. Размишление върху добрите придобивки Чете се темата Любавно писма Думата любов е динамична да любиш означава да живееш и да градиш. Чистата, безкористната любов произвежда чиста радост. Например, благодетел поддържа студент в университета. Той не иска нищо от студента, благодарение на което му дава свободата да се прояви така, както желае. Студентът се радва на свободата си, доволен от своя благодетел, посещава редавно лекциите си, учи с радост. Един ден, като отива в университета, спъва се в камък, пада и си щупва кръка. Сега той скърби, че се лишава времено от възможността да посещава университета. Като оздравее, нова радост го очаква. Той боледува, но проверява закона, че на две радости идва една скръп, и на две скърби една радост. Различни са случаите в живота, при което човек може да провери този закан. Ако студентът е способен и се възгордае без да щупи кръка си, пак ще провери закана. Той се почва да си въобразява, че знае почти колкото професора си, с което го настройва против себе си. Един ден професорът му дава мъчна задача и го скъсва. След време като осъзнае погрешката си, Студентът изправя своето поведение и професорът му помага да издържи изпита си. Така студентът преживява две радости и една скръб. Понякога хората сами си създава скърби и страдания. Как? Като преувеличават нещата. Някой преживее едно нещастие, изгуби разположението си и казва «Няма по-нещастен човек в света от мене». Това не е вярно. Като сравнява положението си със свои приятели, възможно е той да е по-нещастен от тях, но в никой случай не е най-нещастен в света. Да се мисли така, той все едно да вярвате в израза «Яйца да хвърлиш, няма къде да падне». Като ученици, вие трябва да разсъждавате правилно, да виждате истинската стойност на нещата. Например, имате числата 1 и 2. Външно те се различават много, Двойката е с единица по-голяма от числото 1. Но ако тези числа са величини с различни стойности, разликата между тях ще бъде голяма. Диамантът е скъпоценен камък и рубината е скъпоценен камък, но те се различават по стойност не с единица, а с много повече. Имате два коня. Единият от арабска порода, а другият от обикновенна. И между тях разликата е голяма имате двама приятели. Единият е богат и учен, а другият беден и прост. И те се различават един от друг. Тъй, защото, когато се произнасяте върху известни предмети, трябва да имате ясна представа за тяхната стойност и съдържание. Това се познава, когато ги изгубите. Промяната, която става в съзнанието ви, показва каква е цената на загубения предмет. Ако загубите скъпоценен камък, ще страдате по-малко, отколкото при загуба на коня. Ако се губите приятеля си, ще страдате повече, отколкото при загубата на коня. Скъпоценният камък може да продадете, коня можете да продадете, но можете и да си служите с него. Приятеля си не можете да продадете. Той изтрува над всичко. Той е жива душа, която не може с нищо да се замени. Ще кажете, че приятелят не се губи, Изключение наистина човек да изгуби приятеля си, защото връзката между приятелите е любовта, а тя съществува и на тази и на онзи свят. Да допуснем като изключение, че е възможна тази загуба. В такъв случай скръпта ще бъде голяма. Съществуват ли изключения в света? В човешкия живот съществуват изключения, но в божествения няма и тогава казваме. Невъзможно е безсмъртни родители да родят смъртни деца. Невъзможно е гениални родители да родят идиоти. Невъзможно е глупави родители да родят умни деца. Изключенията идват само като последствия на човешките грехове. Погрешки съществуват във физическия живот на хората. Говорим за безсмъртна майка и за безсмъртен баща. На какво се дължи безсмъртието? на добродетелите и способностите на човека, защото само те го следват във въчността. Някой говори за безсмъртие, а времено прави хляб от трици или баница от развалено брашно. Хлябът от триците не може да нахрани човека. От каквото и брашно да са триците, той все гладен ще бъде. Нито разваленото брашно ще задоволи човека. Ако искате да направите хубава баница, нужно ви е прясно брашно, и чисто масло, който се храни физически, духовно и умствено, с чиста и доброкачествена храна, в него има условия за безсмъртие. Ще кажете, че ако не сте безсмъртни, поне първи да бъдете в живота. Това е възможно само при условия всеки да работи в своята област и на своето място. Да бъдем богати. Можете да бъдете богати, ако сте готови да носите големи мъчноти. Богатият е пълна кисия, а бедният празна. Коя кисия се отваря най-много? Пълната. Всички се интересуват от пълната кисия, а не от празната. Някой казва, че сърцето му е обременено. Иска да си почине малко. Лесно ще си почине, ако изпразни сърцето си от желанията на света. Те го обременяват и го правят неспокоен. Сърцето му е пълна кисия, която трябва да се изпразни. Лесно се изпразва каса, но как ще се изпразни сърцето от желания? То е подобно на шише, което може да се пълни и изпразва с известно съдържание. Сърце, пълно с желания, е подобно на магнитен полюс. За да не привлича магнити, трябва да се освободи от всички желания. Това състояние на изпразване наричаме изолиране на човека от света на желанията. Попаднете ли в този свят, нищо друго не ви остава, освен да събуете обувките си и да продължите пътя си бас. За предпочитане е да вървиш бас, отколкото да се залепят обувките ти на магнита на желанията, откъдето с години не можеш да се освободиш. Не е лошо да има човек желания, но не трябва да им се подава да го водят при големия магнит, от който не може да се отлепи. За учения този магнит не е опасен, но за невежия е опасен. Да допуснем, че магнитът е поставен на витуши и привлича хората от 10-15 км разстояние. Ученият ще подкове обувките си с железа, за да го привлече магнитът отдалеч и като стигне върха, ще ги събуи и ще запътне свободно да се разхожда из планината да прави научните си изследвания. Как ще се върне назад? Бос, той ще... Остави обувките си на магнита и ще се върне бас, но свободен и богат съзнание. Невежия ще остане на планината, не може да се върне назад и знания няма да придобие. Той не може да си представи, че като отишъл обут, може да се върне бас. Човек постоянно се запитва, как да нареди живота си. Много просто. Или като учения, или като невежия. Тоест, или ще ти да обут и ще се върне бас, или ще оти да обут и като се привлече от магнита, ще се върти около него с години, докато дойде някой отвън да го освободи. Съвременните хора имат всичко на разположение и въпреки това са недоволни от живота си. Те се намират пред богатата трепеза на природата и постоянно не го Защо? Защото се сравняват едни с други и всеки иска да бъде богат, учен, щастлив да заема първо място. Първото място не разрешава въпросите на живота. Както не можете да разделите числото 5 на 2, на 3 и на 4 без остатък, така има въпроси, които не се разрешават нито с погаство, нито с сила, нито с ученост. Има явления в природата, които преди да се разрешат, трябва да се преведат, иначе нямат смисъл за вас. Като се натъкнете на такъв въпрос, казвате, че не обичате да се занимавате с него – не че не обичате, но не можете. Ако питате сламката, защо не слиза до дъното на водата и тя ще каже, че не обича да прави това. Не че не обича, но не може. Теглото и не позволява да слиза до дъното на реката. златото пък ще ви каже, че не обича да остава на повърхността на водата. Не че не обича, но не може. Теглото му е голямо и го заставя да слиза до дъното на реката. Бедният е на повърхността на водата а богатият на дъното. Направете превод, при какви условия човек трябва да бъде сламка и при какви злато. Когато морето е бурно, бъдете подвижни и леки като сламката, за да можете да се движите по повърхността на водата, без да се удавите. Когато морето е тихо, бъдете като златото. Скриете се на дъното, за да не ви оберат крадци и разбайници. Когато иска да възпитава човека и природата си служи с тези символи – сламката и златото. Сламката е радостта, златото скръпта. Природата изпраща на човека радости и скърби да се учи от тях, но малцина ги използват разумно. Сламка имат, не я оценяват, злато имат и него го не оценяват. Радостите и скърбите минават и заминават край тях без да ги използват. Нещата трябва да се осмислят. Само така човек ще разбере какви богатства се крият в радостта и в скръпта. Хората не могат да се ползват от благата, които им се дават, защото мислят за старини. Те търсят начин как да се осигурят, да си създадат добро материално положение, че на старини да благоват Това е криво разбиране. Използвайте разумно днешния ден. Той носи блага и за бъдещето. Всеки ден, разумно преживян, осигурява бъдещия. Днес хората са недоволни, страдат, измъчват се, защото не знаят с какви методи да си служат. Има два вида методи за работа и за постижения, външни и вътрешни. Външните методи са за работа и за учене, а вътрешните – за мисъл и за молитва. Ако първо си се молил и мислил, след това ще впрегнеш ралото и ще ореш. Ако първо си орал и разработил почвата, после ще се молиш и ще мислиш. Някой се моли за дъжд и не работи, друг орей копая без да се моли. Като дойде дъждът, първият казва «Бог послуша молитвата ми, за това заваля дъжд», а вторият казва «Ако аз не бях работил, Твоята молитва нямаше да помогне. Кой е прав? Двата метода трябва да се приложат от един и същи човек. Ще се молиш и ще работиш едновременно, или ще работиш и ще се молиш. Остане ли един само да се моли, а друг само да работи, резултатите не са добри. Всеки трябва да бъде творец на съдбата си. Това се постига чрез мисъл, чрез молитва и чрез работа. Упражнение. Двете ръце се поставят отпред на гърдите с допрени пръсти, разтваряте ръцете на страни и бързо движите китките, сваляте ръцете до земята, сякаш гребът, свивате ръката в имрук, бавно издигате ръцете и поставяте пред гърдите в първото положение. Изнасяте ръцете на страни с бързо движение на китките. Цялото упражнение се прави няколко пъти. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 32 лекция 3 май 1929 г. София